Hallå på dig, du har klarat dig en vecka nu utan um, kontakt med omvärlden. Mm. Um, hur känns det egentligen? Jo tack, det känns uh, bara bra. Jag har uh, lärt mig att leva i min uh, isolation här. Det, det känns lite befriande faktiskt. Uh, med få människor omkring en har man få människor som uh, irriterar en så uh, jag som uh, fisken i vattnet må jag säga. Det är bara all den röda sanden man får på ställen som man verkligen inte vill ha sand. Men å andra sidan, vad ska man göra när man är på en planet som mer eller mindre är ett stort sandklot? Ja, det finns inte så mycket att göra åt den saken. Så det är bara till att... Och lära sig att, att tycka om att ha sand i alla möjliga kroppsöppningar och veck och och allt möjligt. Så det, man lär sig att tycka om det till slut. Till slut så känns det som när man inte har sand någonstans så känns det väldigt konstigt och obehagligt. Så man vill ju säga. Ja det är fantastiskt vad kroppen är beredd att anpassa sig till vad man hamnar i för situation egentligen. Mm. Men ja, vi har ju valt att den här veckan gå tillbaka till ett ämne som vi båda är väldigt förtjusta i. Och det är ju rymdfärder av olika slag. Men där vi vanligtvis brukar rikta oss till någonting som är lite mer fantasirikt. Det betyder inte att det inte finns en hel del fantasi i det vi har tittat på till idag. Men det känns ändå som att man har fokuserat en hel del på att... Det här ska stämma, det här ska vara så vetenskapligt korrekt som möjligt och ändå vara en intressant film att ta del av. Och, jag vet inte vad du tycker men många gånger kan det vara ett riktigt vinnande koncept eller en riktig snarkfest. Ja, det, det kan ju bli åt båda hållen där. Ja. Det, när man försöker gå den mer vetenskapliga metoden att allt ska vara så verklighetstroget som möjligt så, ja, så har ju själva handlingen och upplevelsen en tendens att Ja, försvinna och bli eh, ganska intetsägande och allmänt tråkig. Och ja, går man för långt åt andra hållet att det bara ska vara eh, festliga upplevelser ute i rymden här utan någon som helst verklighetsförankring så eh, kan det ju kännas ja, väldigt bizart och onödigt. Så eh, ja, det, det är ju lite så sådär blanda och ge med, med vilken väg man än tar och går men eh, vägen vi har gått det är ju det är mer jordnära även om vi befinner oss på en annan planet så eh, är det ju där vi, vi befinner oss denna veckan och ja, det, det har ju varit lite stillsammare ute i rymden, det, det måste jag lova men det har ju inte varit direkt tråkigt ändå Nej och det förvånade mig faktiskt därför att när jag hörde om konceptet till den här historien så tänkte jag: Åh, vad spännande! En människa som lever i de här förhållandena. Sen slog det mig att det ska utspela sig på en ganska lång tid egentligen. Och mm. ähm, med tanke på hur Hollywood har en tendens att fylla ut dödtid i film, ja. Då väcktes det ju en hel del skräckhågor och oroligheter och en hel del annat och man kunde inte låta bli att tänka, åh nej, kommer jag att behöva ha mobilen liggandes nära till hand så att jag kan göra något annat en stund här och där? Men lyckligtvis så ramlade ju inte riktigt den här filmen i den fällan. Jag kan säga redan nu att jag satt väldigt bänkad och väldigt fascinerad och kunde faktiskt inte slita blicken från tv-rutan. Där hände saker hela tiden som var väldigt intressanta, väldigt tankeväckande och väldigt givande. Samtidigt som det var en hel del där man inte kunde låta bli att rynka lite på ögonbrynen och tänka men vänta, något här, funkar funkade verkligen på det sättet? Är det verkligen så där? Och jag vet inte vad du tycker men oavsett om vi kommer att ge den här filmen ett bra betyg eller ett dåligt betyg en film som får en att tänka, det är ju alltid någonting positivt. Ja men visst, det är väl nästan meningen med med film att man ska lockas till att tänka att man ska vidga sina vyer lite grann och få sin upplevelse, få sig känslor och få med sig någonting när filmen är slut. Och det har man väl ändå till, till viss mån fått i, i veckans film. Och jag hade ju inte heller några problem med att följa med i den här resan utan att, att tappa intresset här. Att det, det är någonting här som är medryckande och engagerande. Att man, man investerar sig gärna i, i handlingen och vill veta vad som sker. För ja, det är ju inte en film där allting känns så självklart vad som kommer att hända. Nej, och det var en positiv överraskning. För annars i den här typen av film så är det väldigt lätt att man hänfaller till de gamla sätten att göra det. Det är de gamla historierna som återberättas, det är de gamla händelseförloppen som man återupprepar. Där är inget nytt och där är inget spännande. Men här kändes det verkligen som att oavsett vilket kan det gå åt vilket håll som helst. Det här kan hända, det där kan låta bli att hända. Här är risker med precis allting. Om någonting slutar att fungera som det ska, ja då är det direktkört. Och det var uppfriskande. Det var härligt att se att det var en historia där huvudrollen faktiskt lever under ett ständigt hot. Och minsta lilla snedsteg kan åstadkomma en rejäl katastrof. Och det är ju någonting som får en att bli fascinerad det är ju någonting som får en att bli emotionellt investerad och det är ju någonting som vi har efterlyst i många andra filmer som vi har tittat på i den här podcasten att ha någonting som gör att man fäster sig vid huvudrollen att man vill veta mer, att man vill veta hur problem löses att man vill se hur folk resonerar att man vill se hur någon klarar sig och vad vi än annars kommer att säga här, den biten får den här filmen faktiskt full poäng på. Ja, kanske inte full poäng i, i min mening här, men det finns mycket där som fungerar. Det gör det verkligen. Och man sugs verkligen in i, i berättelsen här. Och det är ju ett så intressant upplägg där som... Kanske inte egentligen har behandlats så väldigt mycket i, i filmfronten tidigare. Så det känns hyfsat fräscht också i sitt koncept. Så ja, det, det är mycket som lockar här. Och det är också fråga om väldigt talangfulla människor som ligger bakom det hela också. Ja, det är ju inte den första filmen som handlar om människor på Mars. Den saken är ju säker. Det finns det väldigt många filmer som gör. Och mm. skillnaden ligger snarare i att det är actionfilmer. Man förväntar sig att förr eller senare kommer någonting hända som gör att det här går från en vanlig film där forskare försöker att luska ut någonting till att man blir actionhjältar som kämpar mot någonting. Och visst kämpas det i den här filmen också, men det är inte riktigt den typen av kamp, utan det är kampen mot, ja, döden i allmänhet. Att svälta ihjäl, att frysa ihjäl, att inte kunna andas och så vidare. Det här är mer eller mindre en Robinson Crusoe-historia i rymden och... Mm. Det är ett koncept som är förhållandevis enkelt att föreställa sig men axå svårt att faktiskt få att funka i praktiken. Och när någon försöker sig på det, ja jag kan inte neka att jag blir lite skeptisk därför att som sagt det är Hollywood vi har att göra med. Men jag var positivt överraskad här att man är väldigt noggrann med vad man gör och försöker verkligen att få allt att hänga ihop och täppa igen alla logiska luckor. Finns det fortfarande logiska luckor? Absolut. Där finns ingen historia som inte innehåller några sådana. Men i vanliga fall kan de här logiska luckorna vara så stora att man skulle kunna köra en 18 hjulare genom dem. Här är de förhållandevis små. Ja, man lockas bort från de logiska luckorna tror jag. Man, man döljer dem väl och man, man tänker inte på dem direkt mm. i alla fall när man upplever filmen man, man får sitta och fundera lite i efterhand för att komma på det Men just i, i stridens hetta så att säga så, så känns handlingen och alltihopa så så logiskt faktiskt mm. att, att man köper det med, med hull och hår och det är ju ett tecken på ett bra författande och ett bra filmberättande för det är ju ett svårt material att behandla eftersom ja så mycket får man ju hitta på eftersom det här inte är verkligheten nu så kan det ju bli lite, lite dissonans med kanske hur verkligheten egentligen borde vara. Men ja, det, det kan jag säga att det, det upplevde inte jag heller inför veckans film här. Men där har vi ju skaven mellan att göra en bra historia och att göra en korrekt historia faktamässigt. Mm. De synkar inte alltid upp tillfredsställande och det är helt okej. Okay. Så länge det är en bra historia och man distraheras från de logiska luckorna och knappt upplever dem då är det inget problem tycker jag. Sen finns det bättre exempel och det finns sämre exempel. Den här filmen har ett par stycken här och där. Men det är ingenting som är i ögonfallande åtminstone. Men det är väl hög tid att vi går ifrån att gå som katt kring het gröt och faktiskt berätta, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Martian från 2015- i regi av Ridley Scott och med manus av Drew Goddard. Och den här filmen är baserad på en bok med samma namn skriven av Andy Weir från 2011. Och jag hade inte en aning om att den här boken fanns. Nu kommer det ju hundratals nya böcker varje år så det är ju omöjligt att hålla koll på allihopa som kommer. Och det var först när filmen dök upp som jag inte kunde låta bli att tänka... mm. Det här är ett intressant koncept. Jag är, jag är lite småsugen på att se det här faktiskt. Sen hamnade lite i glömska. Vi satt och tittade på vår spellista. Den här dök upp och vi tänkte, ja vad tusan, det är hög tid att uh, ta en lite närmare titt på The Martian. Och utan att säga för mycket så har jag faktiskt lagt till den här boken på min läslista för uh, jag är nyfiken på hur källmaterialet ser ut. Mm, ja visst kan man undra om det men eh, ja jag tror nästan att jag står över för jag har blivit lite för bombarderad av The Martian faktiskt av eh Vänner och kollegor och annat som allihopa har läst boken och inte kan sluta med att tala om den, berätta om den och propsa <laughs> den på mig. Så ja, då blir jag lite anti och drar mig åt sidan där. Så de får ha den här boken för sig själv tror jag. Men ja kanske en vacker dag att man, man plockar upp den där och bläddrar lite i den för att se hur boken är strukturerad här och hur mycket mer som... Finns där när det gäller eh, huvudpersonens eh, kamp för överlevnad och eh, kanske om det finns lite mer kött på benen och få där så ja det, det är kanske inte omöjligt långt långt fram i tiden när eh, människorna en gång är på väg dit så kan det vara spännande att läsa lite om hur man trodde att det var eh, förr i tiden. Jag kan ju säga som så att jag känner precis likadant när det gäller att bli påprackad en film eller en bok. att Du måste se den här, du, du måste titta här, du, du, du måste och, och det är si och det är så. Visst är det naturligtvis roligt när folk rekommenderar en film eller en bok eller någonting annat, men det finns en gräns mellan att rekommendera och att få kör i halsen så jag förstår definitivt vad du känner och jag lovar, jag ska inte propsa på dig den även om jag kommer att älska den. Jag kommer förmodligen att berätta vad jag tycker men vi kan hålla det där helt enkelt. Ja det uppskattar jag i alla fall, det är, det är skönt att höra vad folk tycker men sen vill jag ha lite lugn och ro för att bilda mig en egen uppfattning och fatta mitt eget beslut faktiskt. Precis som det ska vara egentligen. Men om vi tar och tittar på det som faktiskt ligger framför oss här så har vi ju filmatiseringen av The Martian. Och jag måste säga att jag är imponerad över det här manuset. Därför att man håller en jämn nivå genom hela filmen. Det är en stegrande upplevelse utav drama, utav mänsklighet, utav ångest och av ja, hjärtskärande situationer. Det blir aldrig för mycket någon gång men det blir successivt mer och mer. Och det gör ju att man blir bara mer och mer fascinerad över det som händer. Man har god dialog, man har välskrivna rollfigurer- Även om jag måste säga att det är egentligen bara en rollfigur som utforskas ordentligt i den här filmen. Och det är ju naturligtvis huvudrollen. Vem annars? Alla andra har reducerats lite grann till ja, att representera vilken sida de står på egentligen. Vi har chefer, vi har personalansvariga, vi har tekniker, vi har ingenjörer och så vidare. Och de representeras riktigt väl i det här manuset det är inte så att de inte känns som människor men när man sätter sig och tänker efter så går de väldigt sällan ifrån att vara ja, just det yrket som de representerar Ja, man lär ju verkligen inte känna dem så väldigt väl, de här bifigurerna som finns runt omkring i den här historien som kretsar kring en enda människa och ja, en dån så skulle jag vilja säga att de, de ändå känns väldigt trovärdiga och verkliga. Det känns verkligen som riktiga människor. Det är bara det att man inte har tillfälle att lära känna dem bättre. Och jag måste nästan säga att jag kunde relatera mer till birollerna i den här filmen än till själva huvudpersonen som jag inte riktigt eh, kunde fatta, tycke för eller uh, riktigt engagera mig i faktiskt. Så det var någonting som eh, skavde mig lite grann här i sättet som eh, huvudrollen presenterades. Men eh, med det eminenta galleri av figurer runt omkring den här huvudpersonen så fanns det så mycket annat att eh, få uppleva där och med det, den lilla tid de har så gör de ändå fantastiskt mycket för att bygga upp eh, historien för den vidare och eh, skapa dramatik, känsla och ja, allt möjligt. Så att det, det är väldigt många människor man får flyktigt eh, stifta bekantskap med. De är väldigt viktiga för handlingen och alltså varenda en av birollerna tycker jag också... ...presenteras på ett så väldigt bra sätt och porträtteras väldigt väl av sina skådespelare också. Så där var den stora behållningen på skådespelarfronten från min sida. Ja, det är kanske lite tidigt att säga redan nu, men absolut. Det är en väldigt kompetent rolllista i den här filmen. Där är väldigt många skarpa skådespelare som är involverade och som levererar solklara prestationer och... Det är ju en blandning av bra skådespeleri och ett bra manus som leder till en bra upplevelse här. Så en stor eloge till det. Men jag skulle nog vilja säga att jag fick ett större emotionellt engagemang i huvudrollen än vad du verkar ha fått. Och det är ju intressant för då har vi ju fått två väldigt olika upplevelser av den här filmen. Därför att ju mer man gillar huvudrollen desto mer intensivt blir det. Desto mer man fokuserar på birollerna, desto mer intressant blir det ju om hur man väljer att lösa de olika problemen som dyker upp som inte huvudrollen kan lösa själv. Så det blir ju två väldigt olika upplevelser och två helt olika upplägg på samma film. Ja, det ska bli lite spännande att se i vår kommande diskussion här. Det ska det verkligen bli, men jag fick alltså känslan att huvudpersonen... Det kändes inte så seriöst faktiskt att eh, där var det mer lättsamhet och eh, nästan eh, komiskt fokus när det gäller eh, huvudrollen där. Att eh, det blev lite för putslustigt eh, på <laughs> många ställen. Eh, det blev, ja, eh, ganska inte ett sägande på skådespelerifronten kanske också- men det, det kommer vi till. Och det, det kändes inte riktigt som, som filmen fullt ut- tog den här karaktären på allvar och använde honom på bästa sätt. Mm. Och jag köpte inte huvudrollen som en riktig vetenskapsman- Egentligen heller. Så att det, ja, det, det var på en hel del fronter- som just huvudpersonen störde mig där faktiskt. Så eh, det var allt runt omkring- som skapade den dramatiska tyngdpunkten- för min del. Och där var det ju mycket för, för mig- att suga mig åt och, och ta mig an. För där kommer ju alla svåra besluten- som jag kunde riktigt grabbat tag i och tycka var, var riktigt intressant och, och spännande utfört där. Men just när det gäller själva Robinson Crusoe-historien så tyckte jag det, det kändes lite, lite smått andefattigt och ja, lite, lite oengagerat om jag ska vara ärlig. Jag håller nog inte riktigt med där, men som sagt, vi kommer ju att prata desto mer om huvudrollen lite senare och fokusera på vad vi har plockat var och en från den här figuren. Men innan dess så är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på en, Vad handlar egentligen The Martian om? Jo, en grupp astronauter befinner sig på Mars för ett forskningsuppdrag. En oväntad kraftig storm drar in över deras läger och för att inte riskera några liv avbryts deras vistelse på den röda planeten. Medan de försöker ta sig tillbaka till rymdskeppet inträffar dock en tragedi och en av astronauterna skadas och sveps bort av stormen. Fullt övertygade om att han har omkommit flyr de resterande astronauterna Mars och beger sig iväg på sin långa färd hem till jorden. Men när stormen har bedarrat så finns det en levande person kvar på Mars. Mark Watney återfår medvetandet, illa skadad, men med livet i behåll. Han lyckas ta sig tillbaka till lägret och kan plåstra om sig, men vad hjälper det? Mark är nu helt övergiven på en främmande planet. Han har inget sätt att få fram en nödsignal till jorden där alla tror att han är död. Det är kanske inte så långt från sanningen, för även om han skulle få fram ett meddelande så har han inte nog med förnödenheter för att kunna klara sig fram till dess att någon hinner komma till undsättning. Men Mark vägrar att ge upp. Det måste finnas en lösning. Det gäller bara att komma på den. Och det här är ju vad som är så enormt fascinerande med den här historien att vara på en främmande planet att leva under minst sagt hårda former det räcker ju med ett andetag från luften utanför så är du körd, du har ingen möjlighet att röra dig utanför lägret utan rymdräkt all din utrustning fungerar men har begränsad räckvidd du har bara de matresurserna som finns på plats att jobba ifrån och läget är definitivt hopplöst men här kan jag också slänga in att här finns en av de små logiska luckorna därför att det finns en del föremål som är placerade både i lägret och på Mars i sig som man kan tycka att det var väl en väldigt positiv slump- att just den här grejen råkade finnas där- och var tillgänglig och kunna användas- och du hade talangen att använda den. Mm. Men det är ju här där film och verklighet- inte riktigt synkar- och för en bra historia skull- är jag villig att sätta verkligheten lite åt sidan. Det är en välberättad historia- det är en välskriven historia- och det är en engagerande historia- de där små, ja, problemen de är jag villig att förbi se. Och en stor del av mitt engagemang hänger ju på huvudrollen här. Hänger ju på Mark Watney som gör allt han kan för att Ja, inte bara se till att utrustningen fortsätter att fungera, han börjar ju försöka att experimentera med att odla på planeten, att eh, få nya matresurser att dyka upp, att försöka skapa nytt vatten, att försöka skapa nytt syre, att eh, utöka tiden som han har möjlighet att överleva och... Eh, det kan låta tråkigt i längden att se någon gå runt och plantera grödor, att vattna och så vidare och så vidare. Särskilt i en science fiction-film. Men det var väldigt tillfredsställande att se honom plantera och få saker att växa. Ja, det, det var det ju till, till viss mån här, men ja, det, det blir ju ett... Vad ska man säga? Ett komiskt collage av det hela. Man får följa hans eh, försök och misslyckanden och allt möjligt här. Och, ja, det, det är underhållande men det, det känns samtidigt ja eh, lite, lite småfånigt kanske också. I <laughs> sättet om de, de porträtterade hela där. för att, eh, Det känns eh, lite väl eh, komiskt. Faktiskt. Att de har lagt en speciell ton på det hela just för att publiken inte ska tappa intresset där så att de har försökt trixa lite med vår känslomässiga inställning till filmen och på så vis locka oss och fortsätta titta där så det är också någonting som Filmen sysslar en hel del med under det speltider Man får lite känslan om att man ser en gammal klassisk Disney film om en människa i underläge som ska kämpa och triumfera mot alla odds. Och jag, hade, jag fick lite samma känsla när jag satt och kollade på, på The Martian. Att det, det kändes lite som en, en Disney film av det här slaget. Eh, för där, där är det också väldigt mycket känslor som man försöker locka fram med diverse knep. här och, eh, Den typen av filmmakande kände jag igen när jag så, så The Martian. Att de, de knäpper rejält på, på hjärtesträngarna med... Eh, med en, en slägga nästan. Att det eh, är väldigt kämpar för att, att banka ner budskapet i, i tittarna. Och det, det tyckte jag gick lite överstyr i en, en del avsnitt. Eh, andra delar kändes faktiskt riktigt trovärdiga och, och gripande. Så jag pendlade konstant mellan de olika intrycken. där. Ibland kändes det för mycket. Ibland kändes det... Precis rätt. Så ja, jag, jag är faktiskt lite kluven där. Jag tror att mycket av det beror mycket på hur man upplever Mark som rollfigur. Därför att, som du noterade innan, han känns inte direkt som en vetenskapsman. Men det är viktigt att påpeka att det inte är så att han är fysiker eller ingenjör eller något sådant. Utan han är ju botanist. Mm. Och det gör ju att det blir en lite annan förhållning till hur han är som person, hur han väljer att agera och han är ju lite av en hackkyckling i gänget av astronauter där de kivas lite med honom och det märks ju att han inte riktigt är som de andra men de är ändå goda vänner och de tycker om varandra och så vidare. Men det gör ju också att han har en annan förhållningsteknik till just hur han agerar, hur han väljer att lägga fram saker, hur han väljer att svära åt ledningen på NASA när de inte gör som han tycker och så vidare och så vidare. Det, det finns mycket att hämta där. Sen, precis som du säger, så finns det väldigt många komiska element i hans agerande, i vad han gör där på basen. Han sitter och pratar med övervakningskameror och dokumentationskameror som om de vore människor därför att... Ja, han har ju inte så mycket annat sällskap där på planeten och jag tycker att det är ganska logiskt egentligen. Man behöver ju social interaktion för att, ja, bibehålla sitt mentala välstånd och att ha ett öga som tittar på en, det var väl tillräckligt för honom åtminstone. Sen kan det bli, ja, lite överdrivet, det kan gå lite för långt, i vissa situationer är det komiska helt okej. Okay. I andra blev det lite för mycket. Det blir en smaksak vilka scener som funkar och vilka scener som inte funkar. Jag var beredd att släta över en hel del här därför att jag tyckte att det, det kändes ändå logiskt för någon som var i en ensam situation kämpar med att bibehålla sin ja, positiva attityd och sitt glada humör trots att läget är riktigt, riktigt drastiskt för... Jag tror nog inte han hade överlevt om han hade deppat ihop och bara suttit och tjurat någonstans. Nej, jag tror verkligen att det är, det är hans sinne för humor som gör att han eh, överlever så pass länge att eh, utan att tappa förståndet helt och hållet. Det är att han, han kan eh, finna komiken i hans situation och eh, ja, få, få lite utlopp för det hela genom eh, hans... Ja, lite. Lite torra och märkliga sinnen för humor. Men eh, han är ju inte bara en, en clown. Utan han det är ju en verklig människa. Och jag minns en scen. Vilket jag tror är den, nästan den enda scenen- där jag verkligen kände starkt för, för Mark Watney. Och det var när han inte hade någonting- att, att skämta om längre. När läget är... Extremt kritiskt, och något har gått fel. Han försöker desperat ignorera ett eh, oroväckande ljud från eh, den hårda vinden utanför och fokusera sig på sitt arbete, och det blir svårare och svårare. och han, Man ser verkligen hur han, han kämpar med att inte bryta ihop där. och den scenen tyckte jag var riktigt magnifik jord där, det, där kände jag verkligen för, för Mark här men annars så måste jag säga att Matt Damon i den här rollen var inte riktigt rätt i, i, i mina ögon han eh, han har inte riktigt det emotionella djupet i, i, i sitt skådespeleri- för att riktigt prestera till max här. Att det, det, det här kändes lite som Matt Damon på semester. <laughs> att det, det inte riktigt fanns så mycket att skådespela här- så han bara dyker upp och har lite roligt- och, och läser sina repliker som Matt Damon- det kändes inte riktigt som en, som en karaktär utan det här var skådespelaren som presterade och ja det, det var jag inte fullt så imponerad över. Jag kan hålla med om att Matt Damon kanske inte var det absolut bästa valet för den här rollen, trots det skulle jag vilja påstå att jag upplevde honom inte fullt lika negativt som du verkar ha gjort. Jag tyckte ändå att det fanns en hel del där att haka fast sig vid och att tycka om. Kunde det ha varit bättre? Definitivt. Kunde det ha varit djupare? Absolut. Kunde det ha funnits ett större spektrum på, ja, i princip allt i agerandet här? Definitivt. Men det vi har är långt ifrån dåligt, tvärtom. Jag skulle ändå vilja ge Nat Damon en liten eloge här för att han har försökt och han, ja, i mitt tycke åtminstone försöker att leverera någonting utöver det vanliga. Är han rätt person att göra det? Nej, han är en actionstjärna, inte en dramaskärna. Och jag tror det är där som problemet i så fall ligger. Till tonen i den här filmen så är det kanske inte en actionhjälte man ska ha. Det är någon med lite större tyngd. Mm, ja, någon med mer eh, subtil elegans i, i agerandet som har lite fler nivåer och som kan eh, säga betydligt mer med väldigt små medel. Det, det skulle krävas en, en karaktärsskådespelare eh, av eh, rangs för att riktigt cementera den här eh, rollfiguren och, och få den eh, fungerande fullt ut i, i mina ögon i alla fall. Men eh, det, det vill inte säga att Matt Damon inte har sina stunder i den här filmen för det, det har han faktiskt och eh, han är ju en person med... En viss flärd för det komiska i alla fall och de scenerna man man kan inte låta bli och och, och le lite grann så monjiporna de de far uppåt när han är igång med med, med sina upptåg där så det, det måste jag ge mig att i alla fall men ja, jag hade nog gärna sett en annan person i den här rollen faktiskt. Ja, prestationen hade kanske blivit mer gjuten med någon lite djupare där. Men med det vi har fått så är det fortfarande en behaglig upplevelse. Det kunde definitivt ha varit betydligt sämre här. Så för vad det är så är det fullt godkänt. Matt Damon gör ett hyfsat bra jobb som Mark Watney. Men ja, en annan version av Mark hade kanske varit att föredra, tyvärr. Men förutom Mark som rollfigur ska vi inte gå in på fler specifika detaljer i den här filmen. Därför att den är verkligen fullsmockad med rollfigurer och skådespelare av rang. Och skulle vi prata om alla rollerna som var relevanta i den här filmen. Ja, då hade vi siktat på ett riktigt maratonavsnitt som kanske hade sträckt sig upp mot fem timmar och... Jag vet inte riktigt om vi är i stånd att göra det här utan vi får helt enkelt prata om de olika grupperingarna som finns i den här filmen för vi har ju folk ombord på rymdskeppet och vi har folk hemma på NASA och det händer ju en hel del för båda grupperna och allt det som händer har ju en väldigt speciell påverkan på dem. Ja, på dem och i långa loppet på, på Mark också. Så Marks historia fortsätter ju genom alla de personerna som vi bekantar oss med här. Och det är hans öde som ligger i deras händer så att säga. Och just den aspekten tyckte jag att det, det var någonting som var väldigt spännande. Att just en persons historia berättas genom människorna runt omkring så att säga. Det, det, det tyckte jag riktigt mycket om. Ja det gjorde jag verkligen också därför att det blir så mycket starkare när man inser hur illa ett läge är på de andra rollfigurernas reaktioner till läget. Att de som är utbildade i all den här tekniken som förstår allting som har med det här projektet och den här resan att göra. Att de reagerar skarpt och får panik och vet inte vad de ska ta sig till. De med all den kunskapen står helt rådlösa. Hur tusan ska vi som publik känna då? Det, det är starkt och det är väl gjort och jag tyckte väldigt mycket om det. Om vi tar och fokuserar först och främst på Marks eh, ja, resekamrater där som överger honom ovetande som att han fortfarande lever och som sedan blir eh, minst sagt upprörda när de får reda på att han fortfarande lever där borta och de har i princip lämnat honom till döden. Det är en grupp med väldigt goda, väldigt fina människor- med en väldigt, eh, ja, speciell jargong emellan sig. Och eh, det är väldigt svårt att inte gripas med dem här- och tycka om dem och vilja se dem också överleva allt det som händer. Ja, det, det är verkligen en, en säregen blandning av, av människor där. Eh, från den kanske något orutinerade gruppledaren där som- eh, jag kanske inte riktigt har den kompetensen för att behandla och ta hand om en situation som den här och sedan verkligen låter det häras på sig till övernörden i stort sett som verkar vara verkligen livet och hjärtat i gruppen med hennes ja, livsglädje och sprudlande energi där också och sen till, till kemisten i, i, i gruppen som eh, är lite av den spydiga i gruppen kanske och eh, kommer med humon som håller dem alla samman i på skeppet där efter att det de har lämnat en av dessina bakom sig så blir han lite av eh, ventilen som får dem alla att... Och, och känna någonting igen utöver sorgen och allting. Så att det, det är en, en spännande och ändå relativt komplex gruppdynamik däremellan. Och jag, jag tycker att den, den fungerade riktigt bra där. Ja, det är ju inte bara väldigt olika rollfigurer utan det är ju väldigt spridning på skådespelarna också- –och synkroniseringen mellan dem är riktigt, riktigt god. Det här känns verkligen som en grupp människor som har insett– –att vi kommer att leva tillsammans under ganska många år framöver. Vi kommer att äta tillsammans, vi kommer att leva tillsammans– –vi kommer att sova tillsammans, vi kommer att jobba tillsammans. Det är lika bra att gilla läget och eh, hitta det bästa hos varandra. Och det märks i hela deras sammanhållning från början till slut– Betyder det att de kommer överens om allt? Definitivt inte. Där är ett par äm, diskussioner som vi får se, även om det inte är riktigt det som är huvudfokus för den här gruppen. De är där för att representera Marks resekamrater, de är där för att representera rymdfarare och det gör de riktigt väl. Och om vi ser till skådespelarna här så var det en riktigt positiv överraskning att se Jessica Chastain här i rollen som deras befälhavare. Därför att henne såg vi senast i Interstellar och det var också en rymdfilm som hon presterade riktigt bra i och um, som kändes som en riktigt härlig upplevelse. Så att Hon får väl se upp så hon inte blir typecastad men om hon nu blir det så verkar hon ha hittat en filmgenre som hon hör hemma i. Ja, hon har kanske hittat eh, sitt fack här som eh, kompetent och eh, komplex eh, kvinna i rymdfilmer. Som eh, verkligen eh, driver filmen framåt och där man hela tiden kan hitta någonting intressant. Så ja, för, skulle hon fortsätta på, på det viset så eh, skulle jag verkligen eh, gå med på att fortsätta se på de här filmerna också. För eh, hon har ju presterat väldigt bra här och det gör hon ju i The Martian här också. Det är en karaktär som man inte får se så mycket av. Men man lär känna henne också. Och det är i och för sig mycket på grund av Marx som på mars tar och rotar igenom besättningsmännens kvarglömda eller kvarlåtna ägodelar. och på så vis så bildar man sig en ytterligare bild av vad det här är för, för karaktärer. Och just eh, Melissas stora diskosamling. Det var någonting som <laughs> sa en hel del om vad det här är för en person. Och eh, hur hon är eh, uppbyggd lite grann och vad hon har för intressen där. Så eh, det var eh, diskodrottningen till, eh, till gruppledare där som... Eh, vill kunna släppa loss emellanåt efter att den ständiga pressen som astronaut och ansvaret för andra människors liv har tagit ut sin rätt. Så vill man ju verkligen kunna släppa loss och svänga sina lurviga lite, eller hur? Ja, jag kan hålla med om det. Mark verkar inte göra det därför att han tar alla chanser han får att klaga över att det är... Bara diskomusik som finns i högtalaranläggningen. Han eh, har en hel del cyniska kommentarer att eh, lägga fram där. Och det märks ju att han och Melissa har eh, ja, ett speciellt band. Det är ingen kärlek direkt utan det är respekt för varandra som individer och respekt för varandra som ja, resekamrater helt enkelt. Men Jessica Chastain är ju inte ensam i det här skådespelargänget utan vi har ju Michael Pena, Kate Mara, Sebastian Stan och Axel Hennie som spelar de andra i besättningen. Och även om alla inte sticker ut lika mycket som Jessica Chastains rollfigur gör i och med kopplingen till Mark och att hon är befälhavaren så tycker jag ändå att de levererar någonting här som gör dem minnesvärda, som gör dem intressanta och som gör dem tilltalande. Det är dialogen, det är kroppshållningen, det är hur de för sig, hur de tänker och vad de gör. Det, det är riktigt intressant, det är riktigt givande och en stor eloge är de allihopa värda. Mm, ja, det är en väldigt fungerande enhet här och de har verkligen hittat sin gruppdynamik Eh, som karaktärer och eh, de har hittat eh, en, en bra dynamik som skådespelare också kan spela mot varandra väldigt, väldigt bra. Och, ja, ja, jag hinner ingenting ont att säga om astronauterna här eh, på någon nivå. De eh, har begränsad speltid men eh, de engagerar en alltid när de med i bilder och... Eh, det finns alltid någonting att hämta i, i deras scener tillsammans här. Ja, det, det är riktigt spännande att se deras samspel. Samma sak gäller även gruppen som är borta på NASA och försöker desperat att hitta lösningar på alla möjliga problem som jag borde makrökar ut för i deras försök att hjälpa mak att eh, få mat att eh, organisera en räddning och så vidare. Där är många frågor som behöver besvaras. Där är väldigt få svar att ge och omständigheterna med tanke på hur långt bort både jorden och Mars är från varandra så är det ju ja enorma ekvationer som måste gås igenom. Det är inte direkt så att man bara kan svänga över och hämta honom på en eftermiddag. Det är ju år att ta sig från den ena planeten till den andra. Och Ja, det kan gå ganska fort att svälta ihjäl eller att slitas i stycken om någonting händer där i modulen som man bor i eller något annat, så... Läget är ju minst sagt pressat och det representeras riktigt väl utav alla skådespelare här. Jag var grymt imponerad över hur välskådespelad varenda rollfigur är. Vi har chefen som försöker se ja, både till Max väl och ve men också vet att läget är hopplöst. Vi måste upprätthålla en image. Vi måste få det här att funka. Vi måste se till att vi har resurserna till att faktiskt kunna hjälpa honom och så vidare. Och vi har de olika teknikerna som desperat försöker räkna som desperat försöker bygga som desperat försöker hitta ett sätt att kommunicera med honom och så vidare. Och vi har alla de andra människorna som är involverade i hans psykologi psykologiska välbefinnande och som ser till de andra lösningarna och ska vara bollplank och så vidare och så vidare. Det är ett enormt nätverk av känslor, tankar, utbyten av idéer, problem, lösningar och så vidare och så vidare. Och ja, det var en ren fröjd att uppleva. Ja men så har man ju plockat in rejäla skådespelare nere på NASA-fronten här också. Vi har ju Jeff Daniels, vi har Kristen Wiig, vi har Michael Pena vi har Sean Bean, vi har Chiwetel Ejiofor Det är ju människor som verkligen levererar kvalitet i, i stort sett allt de, de gör och det är det verkligen en fråga om här också. Det är en suverän enhet här och här får man ju verkligen se slitningarna vad det här eh, har för konsekvenser på jorden hur man bäst ska ta och hantera den här situationen vad som är bäst ska man offra en människa på mars för att rädda sin image eller Vågar man och chansa för att eh, åka upp för att hämta honom, vad blir konsekvenserna av detta om det misslyckas? Det är mycket sådant som står på spel och ja, jag tycker det, det gestaltas mycket, mycket bra här. Sandslöst bra faktiskt. Det är väldigt få scener i den här filmen där jag hade kunnat komma med något förslag till att ja, men man hade kunnat göra si, eller de hade kunnat säga så och det hade blivit bättre. Nej, det, det känns verkligen som att man har tänkt igenom det här manuset ordentligt. Man har valt ut skådespelarna med omsorg och regissören har sedan arbetat stenhårt på att de ska prestera sitt absolut bästa. Och slutresultatet, ja, det har ju också blivit en filmupplevelse utöver det vanliga och det är en sådan fröjd när man får uppleva någonting sånt här. Med tanke på hur många filmer som Hollywood verkar hosta upp där manuset känns skrivet av en treåring eller något liknande så är ju när någonting sånt här dyker upp en, ja, en sällsam upplevelse att ta del av. Ja, det, det måste jag verkligen hålla med om där. Det, det finns mycket att hämta där och... Det här kände jag nästan mest av spänningen och nästan paniken i, i filmen. När de här svåra besluten skulle fattas nere på jorden om vad som skulle hända där. ja Det, det var verkligen gastkramande om man frågar mig. Då hade jag extremt svårt att, att slita blicken från, från den här rullen. Alltså. Det, det hände... Egentligen ingenting alltså bildmässigt här utan det var bara människor som snackade men som de snackade alltså det, det var verkligen leverering och det var verkligen närvaro här och ja, det var drama av, av högsta klass nere på, på NASA fronten där. Ja, för det är inte bara vad ska vi göra? Det är ju de moraliska frågorna, det är de mm. etiska frågorna. Hur ska vi kunna spara in tid därför att vi vet att Mark har väldigt ont om tid? Kan vi dra in lite där för att försöka få igenom det här projektet som kan leda till det här och det här? Men vad är riskerna då att det misslyckas därför att misslyckas det då är ju Marks chanser ännu sämre. Kanske är det bäst att vi låter det ta den tid det behöver därför att då kan det gå säkrare. Men då kanske han har hunnit svälta ihjäl innan det här projektet har ruts i land och ja... Det är så många frågor. Det är så mycket som de måste stå till svarsin inför när allt kommer omkring och hur engagerade vi än är i besättningen- och hur engagerade vi en är i Mark- så har de väldigt specifika problem- som de försöker lösa. De nere på NASA- de ska ju lösa helheten. De ska ju se till allting. Mm. De måste ju räkna på- varenda liten mikrodetalj. Och missar de någonting- ja då kan det ju få förödande konsekvenser. Och det blir ju ett par konsekvenser- under den här filmen. Det kan vi ju säga utan att spoila alldeles för mycket- men det är ju ändå en nästan två och en halv timme lång film så att, äm, att det skulle hända en del det är det väl ingen som ä, blir särskilt förvånad över. Men det är vad som händer, hur som händer, vem som är involverad och hur det löses i efterhand som är den stora frågan här. Och, äm, ja, vi kan väl summera skådespelarprestationerna här med att säga att det är suveränt. Det är väl gjort. Även om huvudrollen kanske hade gjorts bättre av en annan skådespelare, så är det fortfarande fullgott. Ja, det, det får man ju säga. På, på helheten är det ju riktigt bra skådespeleri. Och eh... Ja, även om det, det kan vara en liten spoiler så var det ju väldigt roligt att se Sean Bean överleva i en film för en gångs skull också. Eh, att han, han fick ta sig till slutet där. Så heja Sean, du, du lyckades slutligen. Det har ju blivit mer eller mindre ett skämt i filmindustrin att hans rollfigur var nästintill alltid dör. Men ja, jag håller med. Det var väldigt positivt att se honom vid liv i slutet av filmen. Men vid vilken sinnesstämning och med vilket slutresultat, det säger vi ingenting om. Men han är vid liv åtminstone. Ja, hans liv stod ju i och för sig aldrig på spel. Så det vore ju väldigt märkligt om han skulle ha trillat av pinnen under The Martian gång här så... Ja, de hade säkert kunnat hitta på ett sätt bara för att ha ihjäl eh, hans karaktär för att fortsätta trenden men eh, så den vägen gick de inte lyckligtvis. Nej det hade nog stabbat stämningen en hel del men det kunde ju ha landat någon rymdkapsel eller någonting sådant på honom man, man vet inte det är Hollywood vi pratar om trots allt. Men om vi tar och lämnar skådespelerigalleriet här och vänder oss till det visuella så måste jag säga att även här är The Martian en riktig fest. Den känns kanske mindre än vad den faktiskt är därför att det här är ju en högbudgetfilm med extremt mycket specialeffekter och extremt mycket postproduktion. Men trots det har de fått den att kännas väldigt jordnära, väldigt enkel, väldigt smutsig ibland och det tilltalar mig därför att det gör att det känns äkta på ett helt annat sätt än vad en stor rymdfilm annars har en tendens att göra för då känns det som att ah, ja, men det här är något stort, det här är något utöver det vanliga, det här är någonting långt bortom vår mänsklighet. Men poängen med den här historien är ju att man ska understryka mänskligheten. Den mänskliga viljan att överleva i en riktigt hotfull miljö. Och då behöver man ju specialeffekter som verkligen understryker det. Och ja, med väldigt få undantag så måste jag påstå att alla visuella effekter här understryker handlingen extremt väl. Mm, det, det används eh, befogat. Det, det måste jag hålla med om här. Att eh, de, de gör ett eminent arbete med att, att bygga in effekterna i historien. Och få dem att smälta samman med, med resten av, av filmen så att säga. Så det, det har de lyckats väldigt väl med att. Ja, ser man bara lite flyktigt på The Martian så tror jag inte riktigt att man uppfattar hur mycket arbete med varenda bildruta som har genomförts. För här är det fråga om en hel del effekter som inte syns. Mm. Och det är ju ett bra tecken när, när det sker att man inte lägger märke till det där. Men ja ser man rent generellt på, på det visuella så är det ändå en ganska underväldigande film på en del sätt och en väldigt imponerande film på många andra sätt här. Mm. De har verkligen fått till rymdscenerna. ...på ett så fantastiskt vis... ...här tycker jag... ...sättet de har konstruerat skeppet... ...hur det rör sig... ...hur människorna rör sig inuti... ...i tyngdlösheten här... ...allting flyter... ...som en tyngdlös... ...ballett där... ...jag, jag tycker att det var extremt snyggt... Eh, ...genomfört... ...och filmat där också... Eh, ...däremot på, på mars... ...så kan kännas att... ...det blir lite lite tråkigare foto här. Det ska ju vara en mer statisk bild där för, för att få det hela att fungera rent tematiskt också. Det, det förstår jag. Men ja, jag, jag tycker inte riktigt att det, det klickar riktigt för mig med, med bilderna här. De har ju verkligen målat upp miljöerna och, och fångat interiören i Marks lilla kuffe där på mars. ...på ett övertygande sätt där. Men just kamerarbetet på Mars skulle åtminstone jag säga är ja, inte optimalt. Och när man ser till Ridley Scotts tidigare arbete så bleknar det här i jämförelse ändå. Ja, det kan jag väl inte förneka att det är underväldigande kamerarbete på Mars- nu tror jag att det beror på att man vill skapa en så normaliserad bild som möjligt av det som händer där. Vi ser hans vardag, vi ser inte det stora science fiction-äventyret. Det betyder ju inte att vi inte får se stora vackra viddar på Mars med eh, mycket specialeffekter i efterhand för att verkligen få fram den röda planetens stora prakt– men de scenerna är, ja, förhållandevis få i jämförelse med alla de ordinära scenerna vi får se. Och ja, de hade kanske inte behövt att göra det fullt så ordinärt, att göra det fullt så jordnära. De hade kunnat kosta på sig att vara lite mer experimentella och um, våga satsa lite mer på att göra någonting spännande här. Men det fyller ju sin funktion. Det känns ju äkta, det känns ju normalt, det känns ju som någonting som... Är väldigt nära in på livet, så jag kan inte direkt säga att bilderna de har valt här är fel. De är bara kanske lite tråkigare än vad de kunde ha varit. Ja, det, det blir lite repetativt skulle jag nog vilja säga. För de använder ju så mycket kameror på plats om man ska säga så, kameror som filmar eh, Mark som, som finns i det filmiska rummet så att, att det är eh, hans videodagbok som han eh, hela tiden spelar in i, i sitt läger där i hans som växlar till eh, Kameran som finns i hans hjälm som eh, växlar till eh, kameran som eh, cirkulerar utanför lägret här så att det, det hela tiden är fråga om sådana POV-tagningar där och det tycker jag blev ganska tröttsamt efter ett tag. Jag tror kanske mycket på grund av att Ja, jag inte hade den, den bästa relationen med, med Mark under den här filmen. Så eh, var det lite, lite tröttsamt och hela tiden ha hans eh, nuna pressad upp mot kameralinsen här i, i varenda tagning han var med i, i stort sett. Så eh, det, det skavde mig lite grann. Och så fort man tar steget bort från de typen av eh, tagningarna här och där kameraarbetet får var fritt och man, man är fri att rama in scenerna här så fungerar det betydligt bättre där. Då får man en annan närvaro i scenen och man får ta del av miljön runt omkring lite bättre. Det, då, då tycker jag att matchscenerna fungerar men med alla dessa digital -kamera tagningar så blir jag rätt så trött. Men det är ju faktiskt ett bra exempel på just det här att om ens förhållande till skådespelare eller rollfigur är väldigt illa då kan inte kamera eller manus alltid rädda det där då är det färget därför att allt ska fungera i en perfekt harmoni, så att säga. Om en del inte synkar, ja, då skadas ju de andra delarna också. De existerar inte i vakuum för varandra. Så eh, det är ju väldigt intressant att din upplevelse av Matt Damons prestation här påverkar hur du upplever kamerarbetet runt honom och eh, hur scenorna läggs upp och så vidare. Jag fick inte riktigt samma känsla där, jag svalde dem på ett helt annat sätt men mitt förhållande till den här rollfiguren var ju definitivt mycket positivare. Men om vi lämnar kameravinklarna och ser till produktionsdesignen här så måste jag säga att det finns inget föremål i den här filmen som jag inte tyckte var superläckert. De har skapat moduler till den här basen som känns riktigt realistiska och läckra och praktiska definitivt. De har skapat snygga rovers som han kör runt med. De har skapat utrustning som både känns realistisk, äkta och funktionsduglig. Och detsamma gäller de här rymdskeppen som de flyger runt med också. Det är nästan ingenting här som sticker ut och känns orealistiskt på något sätt. Det enda jag kan tycka är något orealistiskt det är att de har teknologi som ska föreställa att det är från 2030-talet eller när den här filmen utspelas, som perfekt synkroniserar med teknologi från 1996. Mm -hmm. Ja, det, det är ju lite märkligt kanske, men eh, man har utarbetat en... en standard i framtiden som är fullständigt bakåtkompatibel, så måste det vara så att den kan samtala med all form av teknologi som den stöter på så det, det är säkert så det är, vem vet det var jag ville att svälja i alla fall när jag upplevde filmen här det hade jag inga som helst problem med där och Ja, jag, jag imponerades också av just produktionsdesignen i den här filmen och hur de har fört den här filmen till, till, till liv så att säga. Att det, det, det kändes väldigt äkta i, i allt som man, man fick uppleva där. Även om man i, i en del marschscener när man tar sig ut på de röda sandvidderna. Så förväntar man sig kanske nästan att eh, det bakom nästa kulle skulle eh, komma lite Road Warriors från Mad Max eller något sådant. Så att eh, de <laughs> båda ockuperade samma inspelningsplats. För det, emellan och kändes det nästan så att det var, det var samma ödemark som de båda filmerna eh, utspelade sig i det. Lite så faktiskt ja och de har nog lånat samma färgfilter kille till båda filmerna för eh, det var väldigt gult, det var väldigt rött och det var väldigt skarpt men å andra sidan det, det kändes riktigt tilltalande för mig åtminstone. Men jag tror att en stor anledning till att all produktionsdesign här fungerar så bra är att man har förlitat sig extremt mycket på praktiska effekter. De har dekor som de har byggt upp. De har maskiner där som kanske inte fungerar på riktigt, det vet jag inte. Men de ser riktigt bra ut på bild och de synkroniserar riktigt väl med de digitala effekterna som de har lagt på i efterhand. Vi har ju enorma rymdskepp som senare synkroniserar med föremål som skickas upp hit och dit och som interageras med och så vidare och det är väldigt få scener där jag tyckte att ah, ja men nu kunde jag nog se en skrav där eller det där synkroniserade inte helt färgmässigt och så vidare. Men nej, det kändes så genomarbetat, det kändes så välgjort. Det kändes som att de hade folk med riktigt bra färgseende och inställning till produktionen som har ägnat mycket tid till att få det här att fungera så bra som möjligt. Mm. Det är mycket kunnande bakom det hela och det är kompetent utfört i alla leden här. Uh, det kan ingen ta ifrån The Martian här. Det, det finns mycket erfarenhet här och det drar de absolut nytta av genom hela filmen här. Det finns mycket snygga scener som målas upp och ja, bara sättet som, som det, det fotas på i många av scenerna där också är riktigt imponerande. Bara att, att få fram den här riktigt röda känslan i, i sanden på mars kräver ju en, en hel del inblandning för att, att få det att, att se äkta ut. Det är inte det lättaste här i världen men de har verkligen fått färgerna och, och fungera där också. Och det är, ja, det är, det är mycket små detaljer eh, som formar en, en väldigt kompetent enhet. Ja, det håller jag definitivt med om. Allt det visuella i den här filmen är en ren fröjd att ta till sig och det känns som att de har tänkt till ordentligt. Det finns egentligen bara en scen och en situation där jag eh, inte kunde låta bli att tänka att ja okej, okay, nu går ni lite för långt, nu pressar ni all logik lite för mycket och eh, ni tar er en hel del frihet om vad som är möjligt och hur stora risker är och så vidare och så vidare. Jag vill inte säga vad det är eftersom att det är väldigt nära slutet och det är eh, mitt under klimax men de väljer att lösa ett problem väldigt kreativt och eh, ja... Väldigt svårt smält, men med tanke på det emotionella i den situationen, hur laddat läget var, så kunde jag ju inte låta bli att ändå acceptera det och titta på det och njuta av det. Men i efterhand var det verkligen den scenen och den lösningen som stack ut, och jag tänkte: Med allt det här arbetet, både på manuset och produktionsdesignen och att få saker att fungera och vara så realistiska som möjligt. Var det här inte att gå lite för långt? Ja, det skärsar lite i jämförelse med resten av filmen. Och jag är även lite märkligt filmad den scenen där. Man får inte riktigt grepp om, om situationen där med kameran. Att den, den ligger lite, lite off kameran hela tiden känns det som. Och Ja för mig klickade inte men det är säkert andra som, som tycker att det var riktigt fräsigt gjort. Men eh, eh, i alla fall hur det presenteras rent visuellt där med, med effekterna tyckte jag var eh, väldigt imponerande och verklighetstroget i alla fall. Så även om själva situationen var lite uppåt väggarna så realiseras det på ett eh, någorlunda realistiskt vis ändå. Definitivt ja och de har spenderat sin budget riktigt väl för eh, det är inte så att där är sektioner av filmen där man har eh, dragit åt budgeten för att ha mer pengar att spendera i en annan scen. Allting känns väldigt jämnt, där är ingenting som är utelämnat eller åsidosatt utan eh, en jämn, fin, vacker produktion och ett riktigt imponerande visuellt arbete. Det enda som kanske kan sticka lite extra i publikens ögon eller rättare sagt öron det är ju valet av all diskomusik man får stifta bekantskap med här. Men gillar man disco och är inte Mark så kanske det blir en, ja, en extra peppig liten upplevelse. Ja, man får ju verkligen chansen att, att digga loss till de gamla godingarna. Så. Eh, det, det kräver ju att man har en, en viss tolerans för den gamla goda diskomusiken som eh, dog ut <laughs> ganska så tidigt också av någon anledning. Nåja, men det, alltså, det, det finns ju en skärm med, med diskon där och det finns eh, ändå härliga dängor. Och de har valt låtarna. ...riktigt väl... ...om man lyssnar på texten samtidigt som man ser filmen där... ...så eh, finns det lite, lite referenser då, att dra där också... Det, ...det tyckte jag var klyftigt utfört det. Ja, låtarna är ju inte valda på må och få, om vi säger så... Det finns ju definitivt en eftertanke där. Detsamma gäller med resten av filmmusiken... ...för även om det inte var några direkta klämkäcka låtar... ...det har de ju gått om i diskomusiken i sig... Så var det ju väldigt tonhöjande, det var väldigt stämningsfullt och det bidrog definitivt till upplevelsen så en stor låg där också. Men med det sagt så är det väl hög tid att vi spänner fast oss och gör oss redo att fly från Mars därför att det är hög tid för vår slutsummering. Och det råder väl inget tvivel om att vi är förhållandevis positiva idag eller vad tror du? Ja... Vi, vi har ju sagt en hel del positiva ord här också. Ändå ja, lite negativa ord också. Så vi får se var vi landar nu när eh, kapseln är på väg ner mot jorden igen. Um, för um, The Martian, The Martian, The Martian. Det är en, en förvånansvärt lättsam och lågmäld historia om en, om en skeppsbruten man. Det, det vilar mer komedi över filmen än nästan äventyr, sci-fi och spänning om man frågar mig. Det känns lite som en, en typisk Disney-film också. Att det, det är så här lite, lite småtaflig inspirationsberättelse om en människa som då ska besegra alla oddsen där. Och... Då känns The Martian lite som en, en väl och övertydlig film. Men ja, detta åt sidan så finns det ju även så väl utstuderade spänningsmoment som olikt hela tiden känns genuint engagerande. Och som man aldrig riktigt kan vara säker på att där allting går som man hade tänkt sig. Däremot så är det kanske inte i närheten av den spänning och atmosfär som Ridley Scott har lyckats bygga upp i tidigare filmer och inte heller bländar filmens bildberättande mig så direkt med dess finess som det gärna gör med många av Scotts andra produktioner. Det, det kan kännas lite andefattigt emellanåt om man frågar mig. Det är inte dåligt, det är absolut inte dåligt. Det är kompetent på många sätt och vis, men ändå så får jag känslan att filmen går lite på på tomgång på många ställen. Och jag vet inte heller om Matt Damon var den rätta personen och gestalta Mark Watney. Han Går lite hand i hand med det där tomgångstemat. Och det känns inte som att han ens försöker spela en roll här. Han, han bara är helt enkelt. Och Matt Damon som botanist känns inte riktigt rätt om man frågar mig heller. Ja, det, det hade nog behövt någon med, med mer nyanserad skådespelarförmåga för att riktigt kunna sälja den här rollen för mig. Men lyckligtvis så finns det ju många biroller som ger filmen så mycket krydda men när huvudingrediensen Mark Watney är relativt eh, smaklös så blir rätten inte en direkt full fullpoängare. Så eh, det här följer mig inte hundra procentit i smaken. Det är utan tvekan en underhållande och engagerande film som jag inte hade några som helst problem att ta mig igenom. Men den saknade lite av både hjärta och hjärna emellanåt. The Martian är kanske lite för standardmässigt utförd för att helhjärtligt kunna rekommenderas. Det är däremot absolut en film som man kan fördriva lite tid med och det krävs definitivt inte att man är en sci-fi älskare för att kunna ta del av Mark Watneys äventyr. Rymden och vetenskapen är egentligen ganska sekundär. Situationen är det primära här och det kan jag respektera och det tycker jag fungerar riktigt väl i den här filmen. Så även om jag inte är överförtjust i The Martian så kan det ändå vara värt att, att titta närmare på den här filmen för det, det ger en stunds underhållande verklighetsflykt men kanske inte så mycket mer egentligen. Ja jag fick nog ut betydligt mer av The Martian än vad du gjorde därför att för mig var det en riktigt engagerande verklighetsflykt. Jag kunde inte låta bli att gripas av Marks situation och att han var helt utelämnad på en helt främmande planet och där oddsen för hans överlevnad var minst sagt kritiska. Jag förnekar inte att rollvalet med Matt Damon inte var det absolut bästa men samtidigt så tycker jag inte att Damon gör någonting här som gör att filmen saboteras på något vis. Han är bara inte så nyanserad som han kunde ha varit. Men jag tycker att The Martian är väl skriven, väl skådespelad, väl filmad och välgjord i efterproduktionen. Och det är precis vad jag förväntar mig av en så här storskalig Hollywood-produktion. Den imponerar också med att vara lite smartare än vad jag hade förväntat mig för jag tog för givet att man skulle ta enorma friheter med både manuset och vetenskapen och allting. Men det känns ändå som man har försökt hålla sig så nära sanningen som bara fysiskt möjligt och där det inte riktigt stämmer, ja, där tar berättandet över helt enkelt. Sen försöker man inte att pressa in så mycket vetenskap och termer och kunskap och matematik och så vidare i den här filmen som hade gjort att en stor del av publiken kanske hade tröttnat och gått därifrån. Man håller det enkelt, man håller det sakligt. Det viktiga är inte hur nummerna räknas ut. Det är resultatet man kommer fram till. Det är hur man väljer att lösa problemen. Det är hur man väljer att framställa situationen och vad som händer. Och det tilltalas jag av jättemycket. Det är en väldigt spännande historia. Jag gillar Robinson Crusoe-historier och att få ha en ute i rymden var riktigt spännande. Det är två timmar och runt 20 minuters underhållning som kanske engagerar vissa mer än andra. Det blir en personlig smak på den frågan. Men den är tillräckligt välgjord, den är tillräckligt väl skådespelad och den är tillräckligt visuellt intressant för att jag lätt ska kunna rekommendera den till alla som är intresserade. Och är det någonting som den har gjort så är det ju att väcka intresset för källmaterialet för det här är någonting jag kommer att kika närmare på i en inte alltför avlägsen framtid. Ja det är roligt att höra att du blev så positivt överraskad av den här filmen och att du har lockats av att utforska mer och gå tillbaka till källmaterialet där. För ja, jag har hört att det ska vara en riktig berg- till resa med mycket spännande saker som inträffar i boken där. Jag, jag har ju inte hört någonting om boken alls så det är ju en positiv överraskning att du har hört så mycket positivt om den så ja, jag är taggad, jag vet inte när jag kommer att läsa den men snart ska jag lägga vantarna på den och se vad den har att erbjuda och det blir en upplevelse, det är jag säker på. En annan typ av upplevelse som åtminstone vi ska ha det är ju någonting betydligt mer jordnära nästa vecka där vi parkerar rymdkapseln och går och shoppar lite istället. Ja, när man har varit ute i rymden så länge så ja, kan man behöva unna sig någonting, någonting gott. Kanske något gott att, att smaska på eller något sådant. Så vad säger som att bege sig till närmsta snabbköp för att se vad som bjuds på där. Nu har vi varit utan både det ena och det andra så länge så vi måste ju få köpa loss lite, eller hur? Absolut, ja. Men frågan är ju om det kommer att vara särskilt bra betjäning i den här butiken därför att jag har hört... Ganska dåligt rykte om att de är lite oengagerade, att de har en hel del annat för sig och är betydligt mer intresserade av att diskutera sinsemellan än att äm, ja, ta betalt från kunder och äm, står man där är riktigt god i sugen och har någonting i nävarna och de vägrar att ta emot betalningen därför att de är fullt upptagna att diskutera något annat. Då kan man ju inte låta bli att bli lite frustrerad. Mm. Ja, ja det är ju sant det var ju därför jag åkte från jorden i första taget ja. då är det dags att, att låta frustrationerna komma igen alltså där så det är bara att bita ihop och ta och börja ha med människor att göra igen helt enkelt och människor använder jag i, i väldigt lösa sammanhang i många av de här fallen ja men samtidigt så är det ju väldigt kultförklarade människor som vi ska stifta bekantskap med också därför att det här är en historia som är kanske lite jordnärare än man är van vid i en film av det här slaget men samtidigt så har den ju blivit ja, ett smärre kultfenomen och jag är väldigt nyfiken att se närmare på varför det har blivit så och jag vet ju att du har en väldig förkärlek till både den här filmserien men också till regissören bakom den. Ja, lite hatkärlek skulle jag väl vilja säga ändå. <laughs> um, men det här var ju en film som lockade mitt intresse lite grann. Det var lite av en ny typ av filmskapande när det begav sig. Och så det, det tyckte jag var extremt spännande. Så det ska bli väldigt intressant att se om den här nu igen- efter alla dessa år för att se- hur det egentligen står till i, i den här rollen. Ja, men då ser vi till att vi har jämnväxel med oss. Går in genom dörrarna och ser vad både godishylla och tidningshylla har att erbjuda. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.